13. fejezet A nagy szürke Mercedes nehezen birkózott a forgalommal. A sofőr dühötten püfölt a dudát, miközben igyekezett átfúrni magát az autók, teherkocsik, piaci standok és kiskocsik áradatában, amelyek olyan zűrzabarossá teszik a Hulejfa és a Rásid utca közötti területet. Ez itt Bagdad régi negyede volt, ahol legalább ezer éve folytatják tevékenységüket a legelterjedtebb cikkekkel, kereskedők és kupecek, a ruha, arany és fűszerárusok. Az autó befordult a bank utcára, amelynek mindkét oldalát zsúfolásig megtöltötték a parkoló járművek, és végül rátért a Súrja utcára. Az előtte elterülő fűszerpiac áthatolhatatlannak bizonyult. A sofőr félrefordította a fejét. Ennél tovább nem tudok menni. Leila alhilla bólintott, és megvárta, amíg kinyitják neki az ajtót. A sofőr mellett ott ült Kemál, Kádiri tábornok behemó testőre, a harckocsi hadtest nehéz léptű őrmestere, aki évek óta kádiri szolgálatában állt. Leila gyűlölte. Kis idő múlva az őrmester kiszállt, kiegyenesítette jelentős méretű testét, és kinyitotta a hátsó ajtót. Tudta, hogy a nőnek ismét sikerült megaláznia, és ez meg is látszott a szemében. Leila kiszállt úgy, hogy nem pillantott az őrmesterre, köszönetet sem mondott. Egyrészt azért gyűlölte a testőrt, mert az mindenhová követte. Persze ez volt a dolga, ezzel bízta meg Kádiri, de ettől Leila még nem utálta kevésbé. Józan állapotában Kádiri kemény és profi katona volt, a szex tekintetében pedig őrültem féltékeny. Innen eredt a regula, hogy Leila sohasem maradhat magára a városban. Gyűlöletének másik oka az volt, hogy a testőr nyilvánvalóan sóvárgott utána. Leila már réges-régen feladta a jó ízlését, és tökéletesen megértette, hogy egy férfi kívánja. Ha az illető megfizette az árát, kész volt bármilyen bizarr kívánságot teljesíteni. Kemának viszont megvolt az az alapvető hibája, hogy szegény volt. Érthetetlen, hogyan vetemethet ilyen gondolatokra, pedig ez történt, lesajnálóan viselkedett a nővel, ugyanakkor állatias fáj érlelődött benne. Érzéseit akkor mutatta ki, ha kádiri tábornok nem figyelt rá. Az őrmester tisztában volt azzal, milyen ellenérzést várt ki a nőből, és szórakoztatta, hogy sértő pillantásokat vethet rá, miközben szavaival megőrzi a távolságot kettejük között. Leila elpanaszolta Kádirinek, milyen ostobán és sértőn viselkedik a férfi, de a tábornok egyszerűen kinevette. Bárkiről képes volt feltételezni, hogy kívánja a szeretőjét, de Kemának sok mindent elnézett, hiszen az megmentette az életét a fáói mocsaraknál az Irán ellen vívott harcok során. Kádiri tudta, hogy Kemál az életét is feláldozná érte. A testőr becsapta az ajtót, és Leila mellett haladt, ahogy gyalog továbbindultak a Súrja utcán. Ezt a kerületet Agid al-Nasarának keresztény negyednek hívják. A folyó túloldalán álló Szentgyör templom mellett, amelyet a britek saját protestáns hitüknek szenteltek, három másik keresztény felekezet működik még Irakban. Összes hívők száma nagyjából az ország lakosainak 7%-át teszi ki. A legnagyobb ezek közül az Asszír vagy Szíriai Egyház, amelynek katedrálisa a keresztény negyedben magasodik, nem messze a Súrja utcától. Ettől másfél kilométerre van az Örmény templom, közel az évszázados múltú kis utcák és sikátorok egy másik hálószerű szövevényéhez, a régi Örmény negyedhez. A Szíriai Katedrálistól kőhajtásnyira áll a Szent József, a Kaldeus keresztények temploma. Ez a legkisebb keresztény felekezet. Ha a szíriai szertartásrend a görög ortodox egyházéhoz hasonlít, a kaldeus leginkább a római katolikussal rokonítható. A kaldeusok legfigyelemreméltóbb iraki személyisége Tárik Ázisz külügyminiszter volt, bár a népírtással kapcsolatos elképzelései és a Saddam Husseinhez fűződő kutyaszerű imádat arra utaltak, hogy Áziz úr némiképp eltávolodott a békehercegének tanításaitól. Leila al is kaldeus családból származott, és ez az összekötő kapocs most igen hasznosnak bizonyult. Az összeillőnek nem nevezhető pár odaért a kovácsoltvas kapuhoz, amely a templom boltíves bejárata előtt elterülő, kikövezett udvarra nyílt. Kemál megállt. Muzulmánként ennél tovább egy lépés sem volt hajlandó megtenni. Leila odabólintott a testőrnek, és bement a kapun. Kemál figyelte, ahogy a nő kisgyertját vásárol, Fejére húzza nehéz, fekete csipkekendőjét, és belép a sötét, tömény füstös templomba. A testőr megvonta a vállát, és néhány méterrel odébb balagott, hogy vegyen egy doboz kólát. Keresett egy alkalmas helyet, leült, és a bejáratot figyelte. Nem értette, hogyan engedélyezhette a főnöke ezt a képtelenséget. A nő kurva. A tábornoknak egy napon elege lesz belőle, és ő, Kemál, ígéretet kapott, hogy örömét leheti benne, mielőtt kirúgják. Amikor erre gondolt, elmosolyodott, és egy kóra gördült le a szája szélén. A templomban Leila megállt, és meggyújtotta saját gyertyáját az ajtó mellett égő sok száz gyertya egyikéről. Aztán fejét lehajtva elindult a templom másik végében lévő gyontató fülkék felé. Egy fekete ruhás pap ment el mellette anélkül, hogy figyelmre méltatta volna. Mindig ugyanabba a fülkébe ment. Pontosan érkezett, és most azon igyekezett, hogy megelőzzön egy feketébe öltözött nőt. Ő is egy papot keresett, akinek elmondhatja bűnei lajstromát. Az ő bűnei minden bizonyal banálisabbak voltak, mint azért a fiatal női, aki most határozottan félretolta és elfoglalta a helyét. Leila becsukta maga mögött az ajtót, megfordult, és leült a bűnbánók székér. Jobbról a berakással ékesített rács mögül suhogás hallatszott. Ő lesz az. Mindig ott van a megbeszélt időben. Vajon ki lehet, gondolta, miért fizet olyan szép összeget az információért, amit szállít neki. Nem külföldi, ahhoz túl jól beszél arabul. Biztosan Bagdadban született, és ott is nőtt föl. És jól fizet, nagyon jól. Leila? Egyenletes, mélyen dörmögő hangja volt. Neki mindig előtte kellett érkeznie, és utána távoznia. A férfi figyelmeztette, hogy ne lődörögjön odakint abban a reményben, hogy megpillanthatja, de hogyan is tehette volna a leskelődő a háta mögött. A fajankó még meglátna valamit, és jelenteni a gazdájának. Leila számára ez értékesebb volt, mint az élete. Kérem, azonosítsa magát. Atyám védkeztem, mert a paráználkodás bűnébe estem, és méltatlan vagyok a feloldozásra. A férfi találta ki ezt a jelmondatot, mert ilyet senki más nem ejtene ki a száján. Mit hoztál nekem? Leila a lába közé nyúlt, félrehúzta bugyiját, és kivette a tampont, amit hetekkel azelőtt kapott a férfitól. Az egyik végét le lehetett csavarni. A tampon üreges belsejéből előhúzott egy összesodott vékony papírtekercset. Nem volt vastagabb egy ceruzánál. Átadta a farácson. Várj! Leila hallotta a vékonyságú papír zizegését, miközben a férfi gyakorlott szemei végigfutottak a sorokon. A papír jelentést tartalmazott az előző napi tanácskozáson szóba került tényekről és a belőlük levont konklúzióról. Az ülésen maga szaddám Hussein elnökölt és részt vett rajta Abdollah Kádiri tábornok is. Jó, Leila, nagyon jó. Ma svájci frankban kapta a pénzt, igen nagy címletekben, a rácson keresztül. Ugyanoda rejtette a bankjegyeket, ahová előzülök az információt. Olyan hely volt ez, amit a legtöbb muzulmán férfi tisztátalannak tartott bizonyos időszakokban. Csak egy orvos vagy a retteget amám találna rá. Meddig kell még ezt folytatnom? kérdezte a rástól. Most már nem sokáig. Közeleg a háború. Mire vége lesz, a rajznak is befellegzett. Mások kezébe kerül a hatalom, és én is közöttük leszek. Akkor majd megkapod méltó jutalmadat, Leila. Légy nyugodt, tedd a dolgod, és légy türelmes. Leila mosolygott. Méltó jutalom. Pénz, nagyon sok pénz, elég ahhoz, hogy elmenjen innen, és megéljen belőle élete hátra levő részében. Most távoz. Felállt, és elhagyta a fülkét. A feketébe öltözött öregasszony közben talált magának gyóntatót. Leila újra átvágott a templomhajón, és kilépett a napfényre. A balfáccán Kemál ott várta a kovácsoltvas kapu mögött. Egyik hatalmas kezében kólásdoboz gyűrögetett, és verejtékezett a hőségben. Istenem, hát hadd izzadjon. Akkor mennyire izzadna, ha sejtené! Leila elindult a Súrja utcán anélkül, hogy egy pillantást vetett volna rá. Átvágott a hemzsegő piacon, és az autó felé tartott. A dühös, de tehetetlen Kemál ott dübörgött a nyomában. Leila a legcsekélyebb figyelemre sem méltatta azt a szegény fellahot, aki egy biciklit tolt a csomagtartóra erősített veszőkosárral, és azt sem vetett rá egy sem. A férfi nyilván egy háztartásban dolgozott, és a szakács parancsára jött a piacra, hogy kukoricát vegyen, koriandert meg sáfrányt. Amikor a kaldeus papok fekete reverendáját viselő férfi magára maradt a fülkében, elüldögélt még egy darabig, hogy az ügynök mindenképpen eltűnjön az utcáról. Nagyon kevés a valószínűsége, hogy a nő felismeri, de ebben a versenyben még a kívülállók is rendkívül nagy eséllyel indulnak. Komolyan gondolta, amit mondott. Küszöbben állt a háború. Ezen még a vaslédi távozása sem változtat. Az amerikaiak foguk közé ragadták a prédát, és most már nem eresztik. Legalábbis akkor, ha az az őrült a Tammus híd mellett álló palotájában el nem rontja az egészet, és egyoldalan vissza nem vonul kuvaidból. Szerencsére úgy tűnt, eltökéltel rohan saját végzete felé. Az amerikaiak megnyerik a háborút, aztán Bagdadba indulnak, hogy befejezzék, amit elkezdtek. Elképzelhetetlen, hogy győznek kuvaitban, aztán elégedette hátradőlnek. Egy nemzet sem lehet ennyire erős és ennyire ostoba. Amikor bevonulnak, új kormányra lesz szükségük mivel amerikaiak biztosan előnyben részesítenek majd egy angolul folyékonyan beszélő illetőt, aki megérti módszereiket, gondolataikat és beszédüket, és aki tudja, hogyan kell a kedvükben járni. Végül majd rásik a választás. Képzettsége, kozmopolita, urbánus mi volta, amely most olyannyira ellene dolgozott, az előnyére válik. Jelenleg kirekeztették a legfontosabb tanácsadók köréből, és a Rice legbizalmasabb döntéseinek meghozatalában sem vehetett részt, csak mert nem a fafejű Al-Tikriti törzsből származott, és nem volt sem a bát párt egy életre elkötelezett fanatikusa, sem tábornok, sem Szaddám féltestvére. De Kádiri a Tikrit nemzetségből származott, és megbíztak benne. Nem volt több, mint egy középszerű harckocsi parancsnok. Ízlése annyi, mint egy bőgő tevének, de egykor ott játszott a Tíkriti utcák porában Szaddámmal és bandájával. Ennél több nem is kellett. Kádiri jelen volt minden döntéshozatalnál, Tudta az összes titkot, amelyet a gyóntató fülkében ülő férfinak is tudnia kellett, hogy megtehesse a szükséges intézkedéseket. Amikor úgy gondolt tiszta a levegő, felállt és távozott. Nem ment keresztül a templomhajón, egy mellékajtón súrant ki. A sekrestjében bólintott egy valódi papnak, aki éppen Isten tisztelethez készülődött, aztán az egyik hátsó ajtón elhagyta a templomot. A biciklis ember 6-7 méternyire lehetett tőle. Véletlenül éppen felpillantott, amikor a fekete reverendás pap kilépett a napfénybe. Csak nem egymásba ütköztek. A reverendás szeme rátévedt. Észrevette ugyan, de semmi különöset nem gondolt a kerékpárja fölé hajoló fellakról, aki éppen a bicikli láncot bütykölte. Gyorsan elindult az utcán egy kis jellegten autó felé. A fűszervásárló arcán patakokban folyt az izzadság, szíve hevesen dörömbölt. Közel volt, átkozottul közel. Szándékosan elkerülte a muhabarát főhadiszállásának, szállásának még a környékét is, csak azért nehogy megpillantsa ezt az arcot. Mi a fenét csinál ez a keresztény negyedben, ráadásul papnak öltözve? Istenem, mennyi év telt el azóta, hogy együtt játszottak Mr. Hartley taszisziai elemi iskolájának udvarán, hogy vágta a fiút, mert csértegette az öccsét, hogy együtt mondtak verseket az osztályban. Persze Abdel Kerim Badri mindig túltet rajtuk. Sok idő telt el azóta, hogy utoljára látta barátját, Hassan Ramánit, aki most az iraki köztársaság kémelhárításának főnöke. Advent ideje volt. Szaudarábia északi részén 300 ezer európai és amerikai gondolt az otthoniakra, és készült arra, hogy egy mélyen vallásos, muzulmán országban töltse a karácsonyt. Ugyanakkor pár közeledett Krisztus születésének ünnepe folytatódtak a normandiai óta, a legnagyobb invázió előkészületei. A szövetségesek még mindig a sivatag kuvaitól délre fekvő részén foglalták el állásaikat. Semmilyen utalás nem történt arra nézve, hogy végül a fegyveresek felét jóval nyugatabbra irányítják. A tengeri kikötőkbe folyamatosan özöllöttek az új csapatok. A brit negyedik páncélosdandár dandár csatlakozott a sivatagi patkányokhoz, vagyis a hetedik dandárhoz. Ezek együtt alkották az első páncélos hadosztályt. A franciák tízezerre növelték embereik számát, beleértve ebbe az idegen légiósokat is. Az amerikaiak mozgósították, legalábbis ebben az időben tervezték, az első lovas, lövészpáncélos hadosztályt, a második és a harmadik lovas, nehézpáncélos ezredet, az első gépkocsizó lövész, illetve az első és a harmadik harckocsi hadosztályt, a tengerész gyalogság két hadosztályát, továbbá a 82. és a 101. légideszant hadosztályt. A határ közvetlen közelében helyükön voltak a szaudi haderő és a különleges egységek. Őket egyiptomi és szíriai hadosztályok és más kisebb arab államokból küldött csapatok támogatták. Az öböl északi vizeit szinte teljesen elborították a szövetségesek hadihajói. Az öbölbe, illetve a Szaud-Arábia másik oldalán lévő Vörös-tengerre az Egyesült Államok öt anyahajót vezényelt: az Eisenhower-t, az Independence-t, a John F. Kennedy-t, a Midway-t és a Saratogát. Az Amerika, a Ranger és a Theodore Roosevelt pedig már úton voltak. A rajtuk felhalmozott repülőgépek, a Tomketek, a Hornetek, az Intruderek, a Prolerek, az Avengerek és a Hókályok -ok már puszta látványokkal is tiszteletet ébresztettek. Az öbölben ott állomásozott a Wisconsin amerikai hadihajó, amelyhez később januárban csatlakozott a Missouri is. Az öböl térség államaiban és Szaud Arábiában minden olyan repülőtér, amely rászolgált a nevére, zsúfolásig megtelt vadászgépekkel, bombázókkal, üzemanyag és teherszállítókkal, valamint felderítőgépekkel. Az utóbbiak mindegyike reggeltől estig a levegőben volt, bár az iraki légtérbe csak azok a felderítők hatoltak be, amelyek képesek voltak földközelben észrevétlenül repülni. Az Egyesült Államok légi számos esetben a brit légierő századaival osztozott a légtéren. Mivel a repülők azonos nyelvet beszéltek, a kommunikáció könnyedén és barátian zajlott. Néha persze adottak félreértések. Az egyik legemlékezetesebb eset ahhoz a brit helymeghatározási ponthoz kapcsolódik, amelyet csak KNS-ként emlegettek. Egy gyakorlaton résztvevő brit tornádótól azt kérdezte a légirányító, hogy elérte egy megadott fordulópontot. A pilóta azt válaszolta, hogy nem, még mindig a KNS felett repül. Ahogy telt az idő, egyre több amerikai pilóta hallott erről a helyről, és rongyosra hajtogatták a térképeiket, hogy megtalálják. Két okból is talányos volt a dolog, a britek nyilvánvalóan sokat repültek fölötte, másrészt semmi nyoma nem volt az amerikai légi térképeken. Elterjedt az a nézet, hogy a rövidítés elhallásból ered, és a hálet királyi hadibázis takarja egy kiterjedt szaudi támaszpontot. Ezt a verziót később kilőtték. Végül az amerikaiak feladták a keresést. Bárhol legyen az a KNS, egyszerűen lemaradt a térképekről, amelyeket az Egyesült Államok légiereje riádból kapott. A tornádó pilóták végül felfedték titkukat. A Kánes nem volt más, mint a kibaszott nagy sivatag rövidítése. A szárazföldi csapatok katonái a KNS kellős közepén éltek. Sokuk számára, akik harckocsik, lövegek vagy páncélautók alatt aludtak, kemény és ami még rosszabb, unalmas volt ez az élet. Jutott azért alkalom a szórokozásra is. Néha meglátogatták a szomszédos támaszpontokat, és ezzel valahogy elvánszorgott az idő. Az amerikaiakat kifejezetten jó függőágyakkal ágyakkal szerelték fel, ezeket a britek sóvárogva szemlélték. Az amerikaiaknak viszont kifejezetten undorító, előre csomagolt élelmiszert osztottak. Az ötlet valószínűleg a Pentagon egyik civil tisztviselőjében fogalmazódott meg, aki inkább meghalt volna, mint hogy napjában háromszor ilyen ételt tegyen. A csomagokat EEE-nek nevezték, vagyis előre elkészített élelmiszernek. Az amerikaiak, akik ez utóbbi tényt kétségbe vonták, kitalálták, hogy a rövidítés valójában azt fedi etiópok által elutasított élelem. A britek ezzel szemben nem panaszkodhattak az ennivalóra, úgyhogy igen hamar kiépült az a fajta tranzakció, amelynek során amerikai ágyak cserélődtek brit fejadagokra. Az amerikaiakat az a brit állásokból kiszivárgó híd is fejbe kólintotta, amely szerint a londoni hadűminisztériumhoz félmilliós kondomrendelés futott be az öbölben állomásozó katonáktól. Arábia kopár sivatagában egy ilyen megrendelés csak is azt jelentette, hogy a britek tudnak valamit, amiről az amerikai közlegényeknek sejtelmük sincs. A rejtély néhány nappal a szárazföldi háború kirobbanása előtt oldódott meg. Az amerikaiak rengeteg időt töltöttek azzal, hogy újra és újra megtisztították fegyvereiket a mindenhová behatoló homoktól, portól és apró kavicsoktól. A britek viszont csak lerántották a csőről a kondomot, amely alatt olajtól fénylőn ott csillogott a fegyver. Karácsony előtt a másik lényeges fejlemény az volt, hogy a francia kontingens újra tevékeny szerepet vállalt a szövetséges hadművelet előkészítésében. Korábban Franciaországnak abban a nem kis csapásban volt része, hogy egy Jean-Pierre Chevenement nevű miniszter tartott a tartotta kézben. Chevenement irak lelkes szimpatizánsának mutatkozott, és utasította a francia csapatok parancsnokát, hogy a szövetségesek minden döntését továbbítsa Párizsnak. Amikor ez Schwarzkopf tudomására jutott, a tábornok Sir Peter de la együtt harsány kacajban tört ki. Monször Chevenement abban az időben ráadásul a francia-iraki baráti társaság elnöke volt. Bár a francia kontingenst Michel roque Joffre tábornok személyében egy kitűnő katona irányította, a szövetségesek kénytelnek voltak kizárni Franciaországot az összes előkészületi tanácskozásról. Az év végén Pierre Jokot nevezték ki francia hadügyminiszterré, ő pedig egy csapásra hatályt az összes utasítást. Ettől kezdve roque Joffre tábornok méltóvá vált az amerikaiak és a britek bizalmára. Két nappal karácsony előtt Mike Martin megkapta Jerikótól a választ az egy héttel azelőtt feltett kérdésére. Jerikó jelentette, az elmúlt néhány napban rendkívüli kabinetülésre került sor, amelyen csak Saddam Hussein bizalmasai, a forradalmi tanács tagjai és a vezető tábornokok vettek részt. A tanácskozáson szinte magától felvetődött a kérdés, vajon kivonuljon-e Irak kuvaitból. Természetesen a résztvevők egyikesen volt olyan ostoba, hogy ezt javaslatként fogalmazza meg. Túlságosan jól emlékeztek egy korábbi esetre, amikor az Irak-Irán között zajló háború idején Irán felvetette, hogy Szaddám Huszely lemondása esetén hajlandó lenne békét kötni. Akkor Szaddám kikérte a véleményüket. Az egészségügyi miniszter közölte, hogy szerinte nem rossz az ötlet, persze csak mint átmeneti megoldás jöhet szóba. Szaddám egy szomszédos helyiségbe invitált a miniszterét, előhúzta oldalfegyverét és lelőtte. Aztán visszatért, hogy folytassa a kabinetülést. Kovait ügyét úgy vetették fel, hogy az enszett kárhoztatták, amiért egyáltalán előmeréshet hozakodni az ötlettel. Mindannyian arra vártak, hogy Szaddám adja meg az alaphangot. Az elnök, mint olyannyiszor, most is figyelő kobraként ült az asztalfőn. Szeme egyik emberéről a másikra villant, miközben próbálta felfedezni a diszlojalitás legkisebb jelét is. Mivel a Rice semmilyen útmutatással nem szolgált, a társalgás eléggé el nem módon kifulladt. Aztán Szaddám halkan beszélni kezdett. Általában ilyenkor volt a legveszélyesebb. Bárki, mondta, aki azt fontolgatja, hogy Irak ilyen végzetes módon megalázkodjon az amerikaiak előtt, készen áll arra, hogy egész életében az ő nyalójuk legyen. Ilyes valaki számára nincs helyennél az asztalnál. Ezzel a téma lezárult. Minden jelenlévő a lelkét kitéve magyarázta, hogy hasonló gondolat soha, semmilyen körülmények között nem fordulna meg a fejében. Az iraki diktátor mást is mondott még. Irak csak abban az esetben vonulnak ki 19. tartományából, ha győzne és ha a világ győzni látná, jelentette ki. Ekkor az asztal körül ülők mindegyike bölcsen bólintott, bár egyikük sem tudta, mit akar ezzel Saddam mondani. A hosszúra sikeredett jelentést Mike Martin még aznap éjjel eljutotta a riád mellett álló villába. Chip Barber és Simon pexman órákig görnyedtek fölötte. Korábban már mindketten eldöntötték, hogy rövid időre otthagyják Szaugdarábiát, és néhány napra hazarepülnek, Mike irányítását pedig Riádi részről a brit Julian Gray-re, illetve az amerikai CIA fő rezidensére bízzák. Már csak 24 nap volt hátra, hogy lejárjon az ENSZ ultimátumának határideje, és Chuck Horner tábornok megindítsa a légi háborút Irak ellen. Szerettek volna otthon tölteni egy kis időt, és Eriko fontos jelentése megadta nekik a lehetőséget. Ezt ugyanis magukkal tudták vinni. Mit gondolsz? Mit ért azon, hogyha győzne és ha a világ győzni látná? kérdezte bárber. Fogalmam sincs, válaszolta Pexman. Szereznünk kell néhány elemzőt, aki nálunk jobban ért a dologhoz, és meg kell velük nézetni. Nekünk is. Ha jól sejtem, az elkövetkező napokban csak az őrült bevásárló turisták maradnak itt. Az egészet odaadom Bill úgy, ahogy van. Ő biztos talál néhány nagyfejűt, aki komolyabban elemzik, mielőtt az igazgató meg a külügy elé kerül. Én ismerek egy nagyfejűt, akivel mindenképpen meg akarom nézetni, mondta Paxman, és erre a végszóra mindketten elindultak a repülőtérre, hogy még elérjék a hazafelé tartó gépet. Karácsony este dr. Terry Martinnak megmutatták a Jericho által küldött üzenet teljes szövegét. Megkérték, arra mindenképpen próbáljon meg rájönni, mit értett Saddam Hussein azon, hogy csak az amerikaiak felett aratott győzelem esetén hajlandó kivonulni Kuvaidból. Erről jut eszembe, mondta Pexmennek. tudom, hogy megszegi az, akire tartozik szabályait, de valóban aggaszt a dolog. Én szívességet teszek nektek, cserébe hadd kérdeztek valamit. Hogy megy a sor a mágbátyámnak Biztonságban van? Pexmen hosszú másodpercekig bámult az arab tudományok doktorára. Csak annyit mondhatok, hogy már nincs Kuwaitban," közölte, de most az állásommal játszom. Teri Martinban eláradta megkönnyebbülés. Ez a legszebb karácsonyi ajándék, amit csak kaphattam. Köszönöm, Simon. Aztán felnézett, és mutató ujjával tréfásan megfenyegette paxman -t. Csak az a lényeg, hogy soha eszetekbe ne jusson Bagdadba küldeni. Pexment 15 éve dolgozott a szakmában. Rezzenéstelen arccal nyílt hangon szólalt meg, mintha valóban tréfának venné, amit a tudós mondott. Igazán, és miért ne? Martin épp kiitta a borát, így elkerülte figyelmét a hírszerzőtiszt árulkodó szemvillanása. Kedves Simon, Bagdad a világ egyetlen városa, ahová szigorúan tilos betenni a lábát. Emlékszel azokra az iraki rádióból elcsípett részletekre, amiket Somplámer adott nekem? Sikerült néhány hangot azonosítani. Az egyik nevet ismerem. Fenemód bizonytalanul hangzik, de tudom, hogy nem tévedek. Tényleg, mondta Pecsman fapofával. Havasd be engem is. Persze sok idő telt el azóta de tudom, hogy ugyanarról az emberről van szó. És tudod mit? Most ő a bagdadi elhárítás főnöke, Saddam első számú kénvadásza. Hassan Ramani, morogta Paxman. Terry Martinak abba kellene hagyni a piálást, még a karácsony is van. Képtelen tűrtőztetni magát. Elragadja a nyelve. Ő az. Tudod, együtt jártak iskolába. Mindannyian együtt jártunk a jó öreg Mr. Hartley elemiébe. Mike és Hassan jó barátok voltak. Érted már? Ezért nem mutatkozhat soha Bagdadban. Pexman kilépett a boroszóból, és nézte, ahogy a köpcös tudós elindul az utcán. A szarba is szólalt meg. A rohadt életbe. Valakinek sikerült elrontani a karácsonyát, ő pedig arra készült, hogy ugyanezt tegye Steve Lengel. Edith Hardenberg Szádzburgba utazott, hogy az ünnepeket anyjával töltse. Ez már hosszú évek óta hagyomány volt náluk. Kerimnek, az ifjú jordániai diáknak alkalma nyílt rá, hogy tiszteletét tegye kidi Barcilájnál az egyik konspirációs lakásban. A Józsua hadművelet irányítója italt osztott a hozzátartozó nevíjót és Jari csoport szolgálaton kívüli tagjainak. Csak egy valaki volt olyan szerencsétlen, hogy Salzburgba kellett mennie és szemmel tartani a Hárdenberg kisasszonyt arra az esetre, ha váratlanul visszatérne a fővárosba. Kerimet valójában Avi hercognak hívták. 29 éves volt, és már jó ideje áthelyezték az 504-es egységtől a mosad állományába. Az 504-es a katonai hírszerzéshez tartozott, és határon túli akciókra specializálódott. Ez megmagyarázta, miért beszél Avi folyékonyan arabul. képű volt, és a megtévesztésig szégyelős és bátortalan tudott lenni, ha akart. Ezért a Moszad már két alkalommal is igénybe vette úgynevezett mézes madzag műveletekben. Hogy halad a dolog, szép fiú? kérdezte Gidi, miközben kiosztotta a poharakat. Lass mondta Avi. Ne húj sokáig, ne felejtsd, hogy Kobi eredményt akar. A hölgy rendkívül konzervatív, felelte Avi. Csak az intellektuális kapcsolatok érdeklik, legalábbis egyelőre. Avi, aki Ammáni diáknak álcázta magát, kis lakásban lakott egy másik arab diákkal, aki valójában a nevíjat csoport egyik tagja volt. Foglalkozására nézve telefon hallgató, és szintén beszélt arabul. Arra az esetre rendezkedtek be így, ha Edith Hardenberg vagy bárki más fejébe veszi, hogy ellenőrizze, hol és kivel lakik ismerőse. A lakás, ahol éltek, bármilyen próbát kiállt volna. Telezsúfolták mérnöki tankönyvekkel, jordániai napilapokkal és magazinokkal. Mindketten szerepeltek a Műszaki Egyetem hallgatói népsorában, ha ott is ellenőriznék őket. Most éppen Avi Szobatársa beszélt. Intellektuális kapcsolatok? Azt megbaszhatod. Hát éppen ez az, mondta Avi, nem tudom. Amikor elült a nevetés, hozzátette. Apropó, veszélyességi pótlékra lesz szükségem. Miért, kérdezte gidi? gondolod, hogy leharapja, amikor letolod a gatyádat? Nem. A galériák miatt kell, a koncertek, az operák meg a szólóestek miatt. Mire célba jutok, könnyen kimúlhatok az unalomtól. Te csak csináld a dolgod, ahogy szoktad, szép fiú. Csak azért vagy itt, mert a hivatal azt állítja, neked van valamid, ami nekünk hiányzik. Igen, szólt közben a Jári csoport női tagja, hogy 22 centi. Elég legyen ebből, ifjú jáél Ha akarod, bármikor visszamehetsz közlekedésének a hajárkon utcára. Folyt az ital, a nevetés és az ugratás. Késő este Jál arra is rájött, hogy egy centi nem sok annyit sem tévedett. A Mossad Bécsi csoportja kitűnően töltötte a karácsonyt. Nos, teri, mi a véleményed? Steve Lang és Simon Pexman a cég egyik Kensingtoni lakásába hívta Terry Martint. Bizalmasabb környezetre volt szükségük annál, amit egy vendéglő nyújthatott. Két nappal új év előtt találkoztak. Elragadó, mondta dr. Martin. Teljességgel elragadó. Tényleg így történt? Szadnám, tényleg ezeket mondta. Miért kérded? Hát, ha nem veszitek zokon, ez egy fura telefonbeszélgetés. A beszélő nyilvánvalóan jelentést tesz valakinek egy tanácskozásról, amelyen részt vett. A férfi a vonal másik végén egy szót sem szól. Az fel sem merült, hogy a cég elárulja Teli Martinnak, hogyan jutott a jelentéshez. A másik csak felületes közbevetéseket tett, indított leng nagy lendülettel. Néha felmordult, ha valamit érdekesnek talált. Nem volt sok értelme, hogy őt is belevegyük. De Saddam valóban ezeket a szavakat használta? Igen, ezeket. Elragadó. Most hallottam először olyasmit tőle, amit nem közlésre szánt, vagy a nagy közönségnek címzett. Martin nem Jerikó kézzel jelentését tartotta a kezében, hiszen a saját bátyja semmisítette meg Bagdadban, miután elolvasta és szó szerint Magnóra vette. Ő a karácsony előtt Riádba sugárzott adás gépírásos arab nyelvű szövegét kapta meg. Nála volt a cég saját angol nyelvű fordítása is. Az utolsó kifejezés, mondta Pexman, aki egyébként még aznap este készült visszatérni Riádba, mikor azt mondja, ha győzne és a világ győzni látná. Mond ez neked valamit? Hát persze. Tudod, az a baj, hogy ti a győzni szót még mindig az európai és az észak-amerikai jelentése szerint értelmezitek. Én ezt angolra inkább úgy fordítanám, sikerrel járni. Rendben van, Teri. Hogyan gondolja, hogy sikerrel járhat Amerika és a szövetségesek ellenében? Kérdezte Leng. Úgy, hogy megalázz őket. Már megmondtam nektek, az a célja, hogy teljesen bolondot csináljon Amerikából. De kivonul kuvaitból kuvaidból húsz napon belül, vagy nem? Ez nagyon fontos nekünk, Teri. Nézd, Saddam azért vonult be oda, mert nem akarták teljesíteni a követeléseit, mondta Martin. Négy dolgot kíván. Hatalmába keríteni barbát és a Búbján szigeteket, hogy legyen tengeri kikötője. Kártérítést követel azért az olajért, amit szerinte Kuwait fújt meg az Irakkal közös olajmezőről. Véget akar vetni Kuwait túltermelésének, és azt akarja, hogy leírják 15 milliárd dolláros háborús adósságát. Ha mindezt megkapja, büszkén vonulhat vissza, Amerika meg csináljon, amit tud. Ezt jelenti a győzelem. Utal valami arra, hogy azt gondolja, teljesítik a feltételeit? Martin megvonta a vállát. Úgy gondolja, hogy az ENSZ béketervei keresztül húzhatják a számításait. Arra számít, hogy az idő neki dolgozik, ha pedig tovább tudja húzni az időt, az ENSZ határozottsága is alábbhagy. Érthetetlen alak, csattan fölleng. Tudja, hogy a határidő január 16-a. Már húsz nap sincs. Össze fogják morzsolni. Ha csak, vetette közbe Paxman, a biztonsági tanács egyik állandó tagja az utolsó pillanatban előne nem áll egy béketervel, hogy késleltesse az ultimátum lejártát. Leng lelombozódott. Párizs, Moszkva, vagy mindkettő, jósolta. Vajon akkor is azt hiszi majd, hogy győzhet, elnézés sikerrel járhat, ha háborúra kerül a sor? kérdezte Paxman. Igen, mondta Terry Martin. De ez visszavezet ahhoz, amiről már beszéltem. Az amerikai veszteségekhez. Ne feledt, hogy Saddam egy utcai gengszter. Ő nem kairó és riád diplomata berkeiben érzi otthon magát. Az ő terepe a kis utcák, a bazárok világa, teli olyan arabokkal, akik neheztelnek az Izrael támogató Amerikára. Ezek a milliók, és nem számít mekkora veszteségeket okozott a saját országának, áldanak bárkit, aki sebeket ejt Amerikán. De képtelen rá, makacskodott Leng. Azt hiszi, hogy képes, vetette ellene Martin. Nézd, elég okos ahhoz, hogy rájöjjön, Amerika az amerikaiak szemében nem lehet vesztes, nem szabad vesztesnek lennie. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Ott van példa a Vietnám. Hazatértek a veteránok, és szeméttel dobálták meg őket. Amerika számára a gyűlölt ellenség által okozott borzasztó emberáldozat egyfajta vereséget jelent. Elfogadhatatlan vereséget. Szaddán bármikor, bárhol halába küldhet 50 ezer embert. Nem érdekli. Az államokat pedig igen. Hasonló csapás Amerikát alapjában rázza meg. Fejek hullanak a porba, karrierek törnek derékba, kormányok buknak meg. Egy emberültő, amire elhalkul a vádaskodás és az ő hibáztatás. Képtele rá, mondta Leng. Azt hiszi, hogy képes, felelte Martin. A vegyi gáz miatt, mormolta Pexme. Lehet. Apropó, rájöttetek már, mit jelent az a kifejezés a lehallgatott telefonbeszélgetésben? Leng az asztal fölött Pexmerre pillantott. Már megint Jerikó, nem esett róla említés. Nem. Bárkit kérdeztünk, senki nem hallott róla. Semmi ötlet. Pedig lehet, hogy fontos Steve. Valami más, nem gáz. Teri, mondta Lenk türelmesen. Már húsz nap sincs hátra, és az amerikaiak, mi, a franciák, az olaszok, a szaudiak, meg a többiek a világtörténelem legnagyobb légi hadseregét zúdítják Saddam Husseinre. A tűzerünk elég ahhoz, hogy a másik húsz nap alatt több bombát dobjunk rá, mint amennyi a második világháborúban lehullat. A tábornokok odalent riádban meglehetősen elfoglaltak. Hiddel nem mehetünk csak úgy oda, és nem mondhatjuk nekik, hogy srácok, álljatok le mindennel, lehallgattunk egy telefonbeszélgetést, de van benne egy részt, amit nem értünk. Fogadjuk el, hogy az egész egy egy ember kifakadása, aki megemlíti a telefonban, hogy Isten az ő oldalukon áll. Nincs ebben semmi különös teri, mondta Pexman. A csatába indulók időtlen idők óta Isten segedelmében bíznak. Ennyiről van szó, semmi többről. A másik férfi azt mondta neki, hogy fogja be a száját és azonnal tegye le a kajlót. Emlékeztett őket Martin. Persze, biztosan sok dolga volt és kijött a sodrából. Kúrafinak nevezte a másikat. Talán nem nagyon kedveli a fickót. Lehet. Terry, légy szíves, Egy mondat volt az egész. A mérges gázról beszéltek, abban bíznak. Az elemzésed összes többi részével egyetértünk. Először Martin távozott, a két hírszerző tiszt húsz perc múlva. Behúzott nyakkal, felhajtott gallérral indultak el a járdán, hogy leincsenek egy taxit. Tudod, mondta teri okos kis gazember, és én szeretem. Te rettenetesen tud fontoskodni. Tudsz valamit a magánéletéről? Persze, a fiók leellenőrizte. A fiók, más néven az 500-as fiók, a biztonsági szolgálat, az MI5 beceneve. Valahol az MI5 levélcíme volt ez, London, postafiók 500. Akkor hát mindent tudsz, mondta Lenk. Steve, nem igazán hiszem, hogy ennek közel lenne az ügyhöz. Leng megállt és alárendeltjére nézett. Simon, hígy nekem, a pasasnak darázs van a fenekében és csak az időnket vesztegeti. Fogadd meg a tanácsomat és felejtsd el a professzort. A mérges harci gázról van szó, elnök úr. Három nappal azután, hogy az új év beköszöntött, a fehér házban nyoma sem maradt a korábban megállás nélkül zajló ünnepségeknek. Az egész nyugati szárny az Egyesült Államok kormányzatának lelke a tevékenység lázában égett. George Bush hatalmas íróasztalánál ült az ovális teremcsendjében. A háta mögött magasodó keskeny ablakok 12,5 centi vastag halványzöld golyóálló üvegből készültek, és az Egyesült Államok címere díszítette őket. Az elnökkel szemben Brent Scowcroft tábornok Bush nemzetbiztonsági tanácsadója foglalt helyet. Az elnök az elétett jelentésre pillantott. Mindenki egyetért ezzel? kérdezte. Igen, uram. A legfrissebb londoni információ szerint az angolok teljesen egyetértenek a miénkkel. Saddam Hussein nem fog kivonulni Kuwaitból, ha csak nem nyitnak neki egy kiskaput, amin becsületét mentve kisúrahat. Mi pedig gondoskodunk róla, hogy ne legyen kiskapu. Ami a többit illeti a szárazföldi szövetséges erőket harcigáz bevetésével próbálja majd megfékezni, mielőtt vagy miközben azok átlépik a határt. John F. Kennedy óta George Bush volt az első amerikai elnök, aki vett már részt ütközetben. Látott amerikaiakat elesni harc közben. Éppen ezért különösen visszataszító, őrült gondolatnak tartotta, hogy fiatal katonák vonaglanak életük utolsó pillanataiban, miközben a gáz megtámadja a tüdőszövetet és megbénítja a központi idegrendszert. És hogyan veti be azt a gázt? kérdezte. Szerintünk négy esetőség áll fenn, elnök úr. A legkézenfekvőbb, a vadászgépekről és bombázokról vegyi bombákat dobnak le. Colin Powell éppen most beszélt Chuck Harnerre riádban. Harner tábornok azt mondja, 35 napos szünet nélkülű légi háborút akar. A 20. nap elteltével egyetlen iraki gép sem éri el a határt. A 30. napra egy gépük sem lesz a levegőben a felszállást követő 60 másodperc után. Azt mondja, ez garantálni tudja, uram. A vállapjai teszi rá. Mi van még? Szaddámnak van egy csomó rakétaindító egysége. Ez lenne a második lehetőség. Irak többállásos rakéta rendszerei, szovjet gyármányúak voltak. Azoknak a katyusáknak a mintájára fejlesztették ki őket, amelyeket a szovjet hadsereg olyan pusztító hatással vetett be a második világháború folyamán. A rakétákat mostanra alaposan modernizálták. Egy négyszögletes állványról lőtték ki őket gyors sorozatokban, az állvány pedig egy teherautó platóján vagy rögzített állásba helyezték el. Hatótávolságuk elérte a 100 kilométert. Ezeket távolságok miatt természetszerűleg Kuwaitból vagy Irak nyugati sivatagos részéből kénytelenek indítani, elnök úr. Úgy gondoljuk, hogy a J-Sztárok radarjukkal kiszűrik, vagy megsemmisítik őket. Álcázhatják az irakiak ahogy akarják, a fém akkor is elárulja magát. Ezen kívül Iraknak jókora készletei vannak a harckocsizók és a tüzérség által bevethető gáztöltető lövedékekből. Ható távolságuk 37 km alatt van. Tudjuk, hogy a lőszerkészleteket már a helyükre szállították, de arra csak sivatag van, az pedig nem nyújt semmilyen fedezéket. A srácok a légi esküsznek rá, hogy felderítik és megsemmisítik őket. Aztán ott vannak a skádok. Gondunk van rájuk ebben a pillanatban is. Mi a helyzet a megelőző intézkedésekkel? Végrehajtottuk őket, elnök úr. Minden embert beoltottunk támadás esetére. A britek is ezt teszik. A lépfene ellenes vakcina termelését óráról-órára növeljük, és mindenkit felszereltünk gázállarccal, meg vegyvédelmi köpennyel. Ha szadnám, megpróbálja. Az elnök felállt, megfordult és felnézett a címer. A nyilakat szorongató fehér sas visszanézett rá. Húsz évvel ezelőtt Bush látta a Vietnámból hazérkező borzalmas cipzáras zsákokat, és tudta, hogy most még többet tárolnak belőlük szaudi földön, diszkrét, jelöletlen konténerekben. Minden elővigyázatosság ellenére marad majd szabadon hagyott bőrfelület, és lesz olyan gázálarc, amit nem lehet időben felrántani. A következő évben újra indul az elnök De nem ez volt a lényeg. Ha győz, ha veszít, nem volt szándékában úgy bevonulni a történelembe, mint az az amerikai elnök, aki katonák tízezereit küldte a halálba. És nem kilenc év alatt, mint Vietnámban történt, hanem néhány hét, esetleg néhány nap leforgása alatt. Brent. Elnök úr. James Baker nem sokára találkozik Tárik aziz -zal. Hat nap múlva Genfben. Legyen szíves, kérje meg rá, hogy látogasson meg. Január első hetében Edith Hardenberg évek óta először kezdte igazán élvezni az életet. Felvillanyozta a lehetőség, hogy fiatal barátjának bemutathatja és elmagyarázhatja a város számos kulturális csodáját. A Winkler Bank lehetővé tette alkalmazottai számára, hogy új évtáján négy nap szabadságot vegyenek ki. Ezután viszont a kulturális programokat az estékre kellett korlátozniuk. Még így is ígéretes volt a választék. Lehetett színházba, koncertre vagy szólóestre menni, hétvégeken pedig ott voltak a múzeumok és a galériák. Fél napot szenteltek a Jugendstilben a Szecessió csodálatának, egy másik fél napot a Szecessiónban az állandó Klimtárlatnak. A fiatal jordániai izgatott volt és elbűvölt. Forrásként buzogtak belőle a kérdések, Edith Hardenberg pedig, akit megragadott ez a lelkesedés, csillogó szemmel magyarázott egy kiállításról a Künszler house amit vétek lenne kihagyniuk a következő hétvégén. A Klimt kiállítás után Kerim a roti szerie vitte vacsorázni. Edith először tiltakozott a kiadás ellen, de újdőlsült barátja elmagyarázta, hogy apja, aki jómódú sebész Ammánban, bőkezű támogatásban részesíti. A nő elképesztő módon engedte, hogy Kerim bort töltsön neki, és nem vette észre, hogy az tele a poharat. Beszéde megélénkült, és sápat arcán két kis piros folt gyúlt. A kábé közben Kerim előrehajolt, és kezét a nőére tette. Edith zavarodottnak tűnt, és idegesen pillantott körbe, észrevette vette valaki, de senki nem hederített rájuk. Lassan ugyan, de visszahúzta a kezét. Mire vége lett a hétnek, négy helyet látogattak meg azok közül, amelyeket kigondolt, és amikor egy múzikverejben töltött este után az autója felé sétáltak a hidegben, a férfi megfogta a kesztyűs kezét. Edit nem húzódott el, érezte, ahogy pamut kesztyűjén átáramlik a melegség. Nagyon kedves, hogy mindezt megteszi értem, mondta Kerim szép ünnepélyesen. Biztos vagyok benne, hogy már nagyon unja. Ó, egyáltalán nem, felelt a nő határozott hangon, élvezem, hogy láthatom és hallhatom ezt a rengeteg gyönyörű dolgot, és annyira örülök, hogy önnek is tetszik. Nem sokára az európai kultúra és a művészetek igazi szakértője lesz. Amikor az autóhoz értek, Kerim rámosolygott, két csupasz, de meglepően meleg kezébe fogta a széltől fagyos arcát, és lágyan szájon csókolta. Danke, Edith. Azután elment. Edith szokása szerint hazautózott, de keze remegett, és majdnem összeütközött egy villamossal. James Baker az Egyesült Államok külügyminisztere január 9-én találkozott Tariq Azizzal, iraki kollégájával Genfben. A találkozó nem volt sem hosszú, sem túl barátságos. Nem is ez volt a célja. Egyetlen tolmács volt jelen, bár Tariq Aziz angol tudása tökéletesen elegendő volt ahhoz, hogy megértse amerikai partnerét, aki lassan és igen tisztán beszélt. Amit mondott, elég egyértelmű volt. Felhatalmazásom van rá, hogy közöljem Önnel és Hussein elnökkel az országaink között esetlegesen fellépő viszály során az Önök kormánya a nemzetközi tiltólistán szereplő mérges gázt alkalmazná, az Egyesült Államok nukleáris fegyverrel válaszol. Röviden eltüntetjük Bagdadot a föld színéről. A zömök őszhajú iraki megértette az üzenet lényegét, de előszörre képtelen volt elhinni. Egyrészt elképzelhetetlennek tartotta, hogy bárki ilyen nyílt fenyegetést merne intézni a rai szellem. Husseinnek ráadásul a babilónai királyokhoz hasonlóan szokásában állt az üzenethozón kitölteni haragját. Másrészt egyáltalán nem volt benne biztos, vajon komolyan beszéle az amerikai. Egy atombomba ledobásának járulékos hatásai biztosan nem csak Bagdadban mutatkoznának. Letarolná a fél keletet ugyebár. Tárik Aziz, ahogy gondjaiba merülve hazaindult Bagdadba, Három dologgal nem volt tisztában. Először is, hogy a modern kutatások során kifejlesztett úgynevezett harctéri atombombákat ég és föld választja el attól, amit 1945-ben hirosimára dobtak le. Az új, tiszta bombák kevesebb kárt okoznak. Azért hívják őket így, mert bár az általuk kifejtett hőhatás és légnyomás megdöbbentően nagy, a robbanás után hátramaradó radioaktivitás rendkívül hamar megszűnik. Másodszor hogy a hadi hadihajó gyomrában, amely akkor a Missourival együtt az öbölben állomásozott, három speciális vasbeton sűjesztő szekrényt helyeztek el. Ezek elég erősek voltak ahhoz, hogy tízezer év alatt se porladjanak szét a tenger alatt, ha a hajó elsüllyedne. A szekrényekben három tomahawk szárnyas rakéta bújt meg, bár az Egyesült Államok remélte, hogy soha nem kerül sor a bevetésükre. Harmadszor pedig, hogy az USA külügyminiszterének ez ágában sem állt viccelődni. Sőr Péter de la Billier tábornok egyedül sétált a sivatagi éjszaka sötétjében. Csak a lába alatt csikorgó homok és zaklatott gondolatai szegődtek társául. Életét a katonai hivatásnak szentelte. Azt a életfelfogású, szikártestalkatú, harcokban edzett veterán volt. Nem lehet a örömét a városok nyújtotta kényelemben, sokkal inkább otthon érezte magát katonatársai között, a sátortáborokban vagy a szabad ég alatt. Mint már annyi ember előtte, Őt is lenyűgözte az arábiai sivatag széles horizontja, a perzserő hőség, a dermesztő hideg és a gyakran mindent beborító félelmetes csend. Ezen az éjszakán látogatást tett az első vonalakban. Ha alkalma nyílt rá, soha nem hagyta ki ezt a mulatságot. Kisétált a Szent Patrik táborból és lassan maga mögött hagyta az álcahálók alatt kushadó Challenger tankokat, amelyek levackolt állatokként várták, hogy eljöjjön az ő idejük és a tankok harcosait, akik járművük alá bújva készítették a vacsorát. Dalla úgy úgyis, mint Schwarzkopf tábornok közeli barátja és a hadműveleti előkészítő tanácsok beavatott résztvevője tudta, hogy közeledik a háború. Már egy hét sem volt hátra az ENSZ ultimátumának lejártáig, és a legkisebb jel sem mutatott arra, hogy Saddam Hussein hajlandó lenne kivonulni Kuwaitból. Igazán azonban az aggasztotta a tábornokot a csillagfényes szaudi éjszakában, hogy nem érti, Mire készül a Bagdadban székelő zsarnok? Dalla katona volt, és szerette, ha érti az ellenséget, belát lapjai mögé, ismeri szándékait, motivációját, taktikáját és általános stratégiáját. Ő személy szerint megvetette a Bagdadit. Felháborították a bőségesen dokumentált jelentések, amelyek népírtásról, kínzásokról és gyilkosságról számoltak be. Saddam nem katona, soha nem is volt az. A hadseregében meglévő tehetséget elpazarolta azzal, hogy folyton megváltoztatta tábornokai döntéseit, vagy kivégeztette legjobbjaikat. De nem ez volt a baj. A baj az volt, hogy szaddám Hussein minden politikai és katonai területet a saját irányítása alá vont, és intézkedéseiben az értelem szikráját sem lehetett felfedezni. Rossz pillanatban, rossz indokok alapján rohanta le Miután megtette, esélyesen maradt, hogy biztosítsa az arab országokat, hajlandó a diplomáciai megoldásra, Fogékony az észérvekre, és hogy a probléma elintézhető az arab nemzetek között. Ha ezt az utat választotta volna, valószínűleg és joggal bízhatott volna abban, hogy az olaj tovább folyik, és a nyugat érdeklődése fokozatosan lanyhul, miközben az arab tárgyalások évekre megfeneklenek. Szaddám saját ostobaságának köszönheti, hogy magára szabadította a nyugatot. Ezt megfejelte Kuwait lerohanásával, a rengeteg erőszakkal és brutalitással, illetve azzal a kísérletével, hogy a nyugatiakat élő pajsként használja fel. Mindez garantálta teljes elszigetelődését. Korábban Szaúd-Arábia északkeleti részének gazdag olajmezői voltak szolgáltatva Saddam Husseinnek, de ő habozott. Mivel hadseregét és légierejét kitűnő tábornokok irányíthatták, akár Riádig vonulhatott volna, és ő diktálhatta volna a feltételeket. Nem ezt tette, és közben a sivatagi pajzs körvonalazódott. Ez alatt ő bagdatban egymás után rombolta le kapcsolatait. Lehet, hogy élt az utcai harcoz, de minden más tekintetben egyszerűen a stratégia bohóca. Hogy lehet, tűnődött magában a brit tábornok, hogy lehet valaki ennyire ostoba. Még most is, amikor pedig szembe kellett nézni a szövetségesek légijereinek fenyegető közelségével, minden egyes lépését elrontotta, lett az katonai vagy politikai. Vajon fogalma sincs az Irakra lecsapni készülő viharról? Valóban nem érti, hogy ez a hatalmas, tűzerejű csapat arra készül, hogy öt héten belül tíz évvel ezelőtti szintre vesse vissza fegyverzetét? A tábornok most megállt és éjszak felé nézett. Ezen az éjjel nem volt fenn a hold, de a sivatagban olyan fényesek a csillagok, hogy fényüknél kivehető a tárgyak halvány körvonala. A táj teljesen sík volt. Valahol arra éjszakon kezdődik a homokfalak, a lövészárkok, az aknamezők, a szöges akadályok és a vízmosások labirintusai, az iraki védelmi vonal. Ezen kell az amerikai első nagy piros, vagyis az első gépkocsi lövész műszaki műszakjainak utat vágniuk, hogy megindulhassanak a cselendzserek. A bagdadi zsarnoknak volt mégis egy ásza, amelyről a tábornok tudott, és amelytől tartott is. Szaddám megtehette, hogy kivonul kuvaidból. Az idő nem a szövetségeseknek, hanem Iraknak dolgozott. Március 15-én kezdődik a Ramadán ünnep. Ilyenkor a muzulmánok egy hónapon keresztül nem vesznek magukhoz semételt, ételt, semmitalt napkelte és naplemente között. Az evés ideje az éjszaka. Ez bármilyen muzulmán hadsereg esetében szinte kizárta, hogy a Ramadán alatt háborút viseljen. Április 15 -e után a sivatag pokollá válik, a hőmérséklet eléri az 54 fokot. Oda-haza nőni fog a nyomás, hogy küldjek vissza a fiúkat. Mire eljön a nyár, az otthoni hangok és a sivatagi szenvedések elviselhetetlenné válnak. A szövetségeseknek akkor ki kell vonulniuk, és ha megteszik, már soha nem térnek vissza ugyanígy. A koalíció egyszeri és megismételhetetlen jelenség volt. Így tehát március 15-e volt a határidő. Számoljunk visszafelé. A szárazföldi háború húsz napig is elhúzódhat. Ha egyáltalán elindul, ennek február 23-ig meg kell történnie. De csak Hornernek szüksége van a 35 napos légi háborúra ahhoz, hogy megsemmisítse az irakiak fegyverzetét, csapatait és védelmi vonalait. Január 17-e volt a lehető legkésőbbi dátum. És a Saddam kivonul, ezzel bolondá tenne félmillió, a sivatagban felsorakozott szövetségest, akik kénytelenek lennének nagy délrel durral visszavonulni. Bár Saddam szilárdan kitartott, nem hagyja el kuvaitot. Mire készül ez az őrült? kérdezte magában a tábornok. Talán csak a képzeletében létező isteni beavatkozásra vár, amely ellenségeit elpusztítaná, őt pedig győzelemre vezetné. A háta mögül a harckocsi táborból kiáltás hallatszott. Megfordult. A királyi ír huszárezret parancsnoka, Arthur Denáró hívta vacsorázni. A nagy darab jókedélyű Arthur Denáró, Ő ül majd az első tankban, amely átvág azon a résen. Elmosolyodott és visszaindult. Milyen jó lenne a homokban gugolni az emberekkel, kihalászni a főtbabot és a kenyeret egy piszkos konzervdobozból. Ülni a tűz fényénél, hallgatni a hangokat. A lenkesíriek egyenletesen rezonáló, kicsit orhangú beszédét, a hemsíriek ropogtatott erjeit, az írek lágy akcentusát, nevetni a heccelődésen és a vicceken, Azoknak az embereknek a durva szóhasználatán, akik nyers angolsággal, de mindig jó humorral mondják ki, ami a szívüket nyomja. Az Isten rohassa meg azt az embert ott éjszakon. Mi a fenére vár?